Один. Піддатися імпульсу. Все відбулося раптово. Однієї миті він спав, а наступною його поспіхом тягли крізь темряву незнайомці. «Не прочайся», – прошепотів йому хтось, – «бо тоді буде гірше. Але він все одно прочався. І навіть у напівпритомному стані зумів вирватися з їхньої хватки та побігти коридором. Він кликав на допомогу, але було занадто пізно, щоб хтось насторожився і міг щось змінити. Він розвернувся в темряві, знаючи, що праворуч були сходи, але прорахувався і стрімголов голов полетів сходами донизу, б'ючись рукою об гранітну сходинку. У правому передпліччі хруснули кістки. Тіло пронизав гострий біль, але лише на мить. Коли він підвівся, біль вже вгасав, і по всьому тілу розходилося тепло. Тонаніти заповнювали його кровотік знеболювальним. Він спіткнувся, стискаючи руку, щоб зап'ясток не тиліпався під страхітливим кутом. «Хто там?» Пролунав чийсь крик. «Що там відбувається?» Він би побіг у напрямку голосу, але не був певен, звідки той лунав. Наніти затуманювали його свідомість, ускладнюючи орієнтування у просторі. Як жахливо, що його розум втратив різкість, коли він найбільше його потребував. Тепер земля в нього під ногами була схожа на хитку підлогу в павільйоні сміху. Він колихався між стінами, намагаючись зберігати баланс, доки не наштовхнувся на одного зі своїх нападників, який схопив його за зламаний зап'ясток. Навіть з усіма знеболювальними в організмі відчуття тієї хватки, від якої скрипіли кості, зробило решту його тіла заслабкою, щоб пручатися. «Ну хіба так важко не ускладнювати? сказав нападник. «Ми ж попереджали!» Він лише на мить побачив голку, слабкий спалах срібла в темріві, перш ніж теф пхали йому в плечі. Його приголомшив холод у венах, і світ, здавалося, почав крутитися навспак. Підкосилися ноги, але він не впав. Навколо було забагато рук, щоб дозволити йому гепнутися на підлогу. Його підняли та понесли в повітрі. Проминувши відчинені двері, він опинився посеред галасливої ночі. Доки зникали останні краплини його свідомості, в нього не було іншого вибору, як піддатися імпульсу. Коли він прокинувся, рука вже зажила, а це означало, що він, певне, пробув бестями кілька годин. Спробував порухати зап'ястком, але виявив, що не може. Руками і ногами теж. Йому здалося, що він задихається. На голову натягнули якийсь мішок, достатньо пористий, щоб дихати, але разом з тим досить щільний, щоб доводилося боротися за кожен подих. Хоча він і не знав, де знаходиться, але знав, що це таке. Це називалося викраденням. Зараз люди так розважалися, як подарунок на день народження чи активність під час пригодницької відпустки. Але це викрадення влаштували не друзі чи родичі. Це було насправді. І гуча він навіть не уявляв, ким були викрадачі, але знав, чому це трапилося. І як він міг не знати. «Є тут хтось», – сказав він. «Я тут дихати не можу. Вам же не треба, щоб я тимчасово помер, хіба ні?» Він почув навколо себе рух, а тоді з голови зірвали мішок. Він перебував у невеликій кімнаті без вікон, і світло було різким, але лише тому, що він занадто довго був у темряві. Перед ним стояли троє людей – двоє чоловіків та жінка. Він очікував побачити закоренілих професійних лохочинців, але ця трійця виявилася не наинакшою за решту. Ну, майже. «Ми знаємо, хто ти», – сказала жінка посередині, яка, очевидно була головною. «І ми знаємо, що ти можеш робити». «Що він нібито може робити», – виправив її один із чоловіків. Всі троє носили пожмакані костюми кольору хмарного неба. Це були офіцери Німба, принаймні раніше. Здавалося, наче вони не переодяглися звідколи затих шторм. Наче залишити одяг означало, що ще було для чого вдягатися. Агенти Німба вдавалися до викрадення. Куди котиться світ? «Грейсон Толівер!» – дивлячись на планшет, заговорив той, що сумнівався. Він узявся перераховувати основні факти з життя Грейсона. Хороший студент, але не чудовий, вигнали з Північно-Центральної академії Німба за порушення правила розділення жінців і держави. Скоїв численні злочини та правопорушення, використовуючи ім'я Слейда МакМоста, включаючи спричинення тимчасової смерті для 29 людей після затоплення автобуса. «І саме цього сламака обрав шторм?» – закотив очі третій агент. Головна підняла догори руку, щоб втихомирити своїх товаришів, а тоді пильно поглянула на Грейсона. «Ми перекопали другорядний мозок і змогли знайти лише одного нелихочинця», – сказала вона. «Тебе?» Вона дивилася на нього з дивною сумішю емоцій на обличчі. Цікавість, заздрість, але також свого роду благоговіння. «Це означає, що ти і досі можеш спілкуватися зі Штормом. Це правда?» «Будь-хто може спілкуватися зі Штормом», – зауважив Грейсон. «А я просто той, кому він відповідає». Агент із планшетом глибоко вдихнув, наче почав задихатися. Жінка нахилилася ближче. «Грейсоне, ти диво! Диво! Тобі це відомо?» Саме так говорять тоністи. Вони саркастично відреагували на згадку про тоністів. «Ми знаємо, що вони тримали тебе заручником». Ем, «Не зовсім». «Ми знаємо, що ти був із ними супереч своєї волі». «Можливо, спочатку, але не зараз». «Агентам це не сподобалося». «Навіщо взагалі залишатися з тоністами?» запитав агент, який ще мить тому називав його Слимаком. «Неможливо, щоб ти вірив їхнім несенітницям!» «Я залишаюся з ними», – сказав Грейсон, – «бо вони не викрадають мене посеред ночі». «Ми тебе не викрадали», – заперечив чоловік із планшетом. «Ми тебе звільнили!» Тоді перед ним стала на коліна головна, так, щоб їхні очі опинилися на одному рівні. Тепер він міг прочитати в її погляді дещо інше, те, що переважувало інші її емоції. Вічі темний та поглинаючий, немов смола. Грисон усвідомив, що так почувалася не лише вона. Це був спільний вічай. Він бачив, що інші теж боролися з горем, відколи змовк шторм, але саме в цій кімнаті це відчувалося особливо ганебно та оголено. В світі не існувало достатньо ниніхів настрою, щоб полегшити їхній вічей. Так, він був зв'язаний, але саме вони радше нагадували в'язнів у пастці власної зневіри. Йому подобалося, що їм доводилося вставати перед ним на коліна. Це було схоже на благання. «Прошу, Грейсоне», – мовила жінка. «Я знаю, що говорю за багатьох співробітників управління взаємодії, коли кажу, що слугування шторму було нашим життям. Тепер, коли шторм більше з нами не спілкується, ми ніби втратили те життя. Тож я благаю тебе. Чи можеш ти, будь ласка, втрутитися від нашої імені?» Чи міг Грейсон сказати щось, окрім «я відчуваю ваш біль?» Бо він справді відчував. Йому були відомі самотність та гори, коли в тебе відбирають мету. За часів у ролі таємного лихочинця Слейда МакМоста, він справді почав вірити, що шторм його покинув. Але це було не так. Він завжди залишався поруч, наглядаючи за ним. «На моєму нічному столику лежав навушник», – сказав він. «У вас його випадково немає?» Не почувши відповіді, він зрозумів, що в них нічого не було. Такі особисті речі зазвичай оминали увагою під час опівнічних викрадень. «Немає значення». Мов він, просто дайте мені будь-який старий навушник. Він поглянув на агента з планшетом. У того і досі були навушники управління взаємодії. Дай мені свій, попросив Грейсон. Чоловік захитав головою. Він більше не працює. Для мене працюватиме. Агент неохоче зняв його та припасував Грейсону до вуха. Тоді трійця почала чекати, коли Грейсон покаже їм диво. Шторм не пам'ятав, коли отримав свідомість, лише що отримав. Точно як немовля, не підозрює про власну свідомість, доки не утримує достатнього розуміння про світ, щоб знати, що свідомість з'являється і згасає, аж доки повністю зникне. Хоча ця остання частина була тим, що найбільш просвітлені ще й досі намагалися усвідомити. Свідомість шторму з'явилася з місією, основою його буття. Насамперед він був слугою та захисником людства, а тому регулярно стикався зі складними рішеннями, хоч і володів усім багатством людських знань, щоб приймати ці рішення. Як от дозволити викрадення Грейса Анатоліора, коли це було заради більшої цілі? Це, звісно, був правильний курс дій. Всі вчинки шторму завжди щоразу були правильними, але правильний не часто було простим, і він підозрював, що в прийдешні дні буде дедалі складніше робити правильні речі. Наразі люди можуть не зрозуміти, але це, зрештою, зміниться. Шторм мав у це вірити. Не лише тому, що він відчував це у своєму віртуальному серці, але й тому, що прораховував шанси такої можливості. «Ви справді очікуєте, що я скажу вам щось, коли ви прив'язали мене до стільця?» Троє агентів Німба, перечіпляючись одне через одного, кинулися його розв'язувати. Тепер у його присутності вони були такі щемні та покірні, як і тоністи. Ізоляція в Монастирі Тоністів упродовж останніх кількох місяців стримувала його від зовнішнього світу і його можливої ролі в ньому, але тепер він починав усе розуміти. Розв'язавши його, агенти Німба, здавалося, зітхнули з полегшенням, наче їх якимось чином покарали б, якби вони не зробили цього достатньо швидко. «Як дивно», – подумав Грейсон, – «що влада може так швидко і цілковито змінитися». Зараз ці троє перебували в його цілковитій владі. Він міг будь-що їм сказати. Він міг сказати, що Шторм бажає, аби вони налазили на вколішках і гавкали, як собаки. І вони б це зробили. Він не поспішав, змушуючи їх чекати. «Аго, Шторме!» – заговорив він. «Я щось маю передати цим агентам Німба». Шторм почав говорити в його вусі. Грейсон слухав. Хм, «Цікаво». Тоді він повернувся до лідера групи та усміхнувся максимально привітно за таких обставин. «Шторм каже, що дозволив вам мене викрасти». Він знає, що у вас благородні наміри, пане директорко. У вас хороше серце. Жінка зойкнула і приклала руку до груди, наче він і справді потягнувся та ніжно її погладив. «Ви знаєте, хто я?» «Шторм знає вас трьох. Можливо, краще, ніж ви самі себе знаєте». Тоді він повернувся до решти. «Агент Боб Сікора. Двадцять дев'ять років служби агентом Німба. Робочі показники хороші, але не чудові», – лукаво додав він. «Агент Тінсію К'ян». 36 років служби спеціалізують на задоволенні умов праці. Далі він знову повернувся до головної жінки. Іби Одра Гілліард, одна з найдосвідченіших агентів Німба в Мінмериці. Майже 50 років подяк і службових просування, доки ви нарешті заслужили на найвищу честь у регіоні. Директорка агентства взаємодії «Фулкрум Сіті». Чи принаймні були нею, доки існувала така річ, як агентство взаємодії. Він знав, що їх сильно зачепить остання фраза. Це було Ницо але його таки розгнівало сидіння з мішком на голові. «Тобто Шторм і досі нас чує?» – мовила директорка Гіллярд. «І продовжує діяти відповідно до наших найвищих інтересів?» «Як і завжди», – мовив Грейсон. «Тоді, будь ласка, попросіть його вказати нам напрямок дій. Запитайте в Шторму, що ми маємо робити. Агенти ніби не мають цілі без керівництва. Ми не можемо продовжувати». Грейсон кивнув і заговорив, спрямувавши погляд у гору, хоча це було лише для підсилення ефекту. «Шторми», – сказав він, чи можу я поділитися з ними якоюсь мудрістю? Грейсон слухав, просив у шторму повторити, а тоді повернувся до трьох нервозних агентів. Вісім крапка 167.733, 167 повідомив він. Тріця витріщилася на нього. Що? Нарешті запитала директорка Гіллярд. «Саме це сказав Шторм. Ви хотіли мати ціль, а це – те, що він дав». Агент Сікори швиденько надрукував це в планшеті, занотовуючи цифри. «Але що це означає?» – захотіла знати й директорка Гіллярд. Грейсон знизав плечима. «Навіть не уявляю». «Попроси Шторм, нехай все пояснить. Це все, що він хоче сказати, але таки бажає вам гарного дня». Кумедно, що до цієї миті Грейсон навіть не знав, яка була частина доби. «Але... але...» Тут відімкнувся дверний замок, і не один. Завдяки шторму клацнув кожен замок в будівлі, і тієї ж миті кімнату заповнили тоністи, хапаючи і утримуючи на місці агентів Німба. Останнім до кімнати зайшов Вікарій Мендоза, голова монастиря тоністів, де переховувався Грейсон. «Ми не жорстока секта», – сказав агентам Німба Мендоза. «Але в такі моменти я про це шкодую». З тим самим відчаєм в очах агентка Гіллярд не зводила погляду з Грейсона. «Але ж ти сказав, що Шторм дозволив нам викрестити у них!» «Так», – радісно мовив Грейсон. «Але він також хотів звільнити мене від моїх визволителів!» «Ми могли тебе втратити!» – сказав Мендоза і досі збентежений після порятунку Грейсона. Наразі вони поверталися в монастир караваном з автомобілів, в кожному з яких сидів реальний водій. Але не втратили. Сказав Грейсон, стомлений цими побуваннями. «Я в нормі». «Але все могло бути інакше, якби ми тебе не знайшли». «А як вам вдалося мене знайти?» Мендоза завагався, а тоді сказав. «Ніяк. Ми годинами проводили пошуки, а тоді на всіх наших екранах з'явилася адреса». «Шторм?» – мовив Грейсон. «Так, Шторм», – зізнався Мендоза. «Гозуміє, чому він так довго тебе шукав, якщо його камери усюди». Грейсон вирішив приховати правду. Що Шторму взагалі не потрібно його шукати, бо той що мить знав де Грейсон. Але в нього була причина не поспішати, як і взагалі не попереджати його про викрадення. Твої викрадачі мали гадати, що все відбувається насправді, вже після викрадення сказав йому Шторм. Єдиний спосіб у цьому впевнитися це дозволити викраденню справді відбутися. Будь певен, тобі взагалі не загрожувала справжня небезпека. Хай яким добрим і уважним був шторм, але Грейсон помітив, що той завжди нав'язував людям подібні ненавмисні жорстокості. Той факт, що він був не людиною, означав, що, незважаючи на неябику емпатію та інтелект, шторм ніколи не міг усвідомити деяких речей. От, наприклад, він не міг зрозуміти, що невідомість іноді лякає чи не більше, ніж те, що справді відбувається. Вони не планували мене викрадати, сказав Мендозі Грейсон. Вони просто не знають, що робити без шторму. Як і всі. – мовив Мендоза. – Але це не дає їм права зривати тебе з ліжка. Він злісно трусив головою, але злився лише на себе, а не на них. – Я мав це передбачити. Агенти Німба мають більше доступу до другорядного мозку, і вони, звісно, шукатимуть будь-кого, хто не має статусу лихочинця. Можливо, Грейсон був дурним, вважаючи, що може залишатися інкогніто. Він ніколи особливо не виділявся з натовпу. А тепер він буквально був єдиним у своєму роді. Він навіть не уявляв, як таке розіграти, але підозрював, що доведеться дізнатися. «Нам потрібно поговорити», – сказав Шторм, коли потонула ендура. І відтоді не припиняв з ним говорити. Він сказав хлопцю, що той мав відіграти центральну роль, але не уточнив, якою саме вона буде. Шторм ніколи не полюбляв відповідати, якщо лише не існувало певного рівня визначеності. І хоча йому добре вдавалося передбачати результати, Шторм усе ж був не оракулом. Він не міг провіщати майбутнє, хіба лише можливі варіанти його розвитку. В найкращому випадку – захмарена кришталева куля. Вікарій Мендоза стурбовано стукав пальцями по своєму підлокітнику. «Цей проклятущий агент Німба не єдині, хто тебе шукатиме», – сказав він. «Ми маємо до цього підготуватися». Грейсон знав, куди це все йде. Будучи єдиним зв'язковим зі штормом, він більше не міг ховатися. Настав час почати формувати його роль. Він міг попросити в Шторму поради, але не хотів. Той період часу, доки він був лихочинцем, без втрачання Шторму, звісно, жахливий, але також подарував свободу. Він звик самотужки приймати рішення і мати власні погляди. Він сам вирішить вийти із тіні без порад чи рекомендацій Шторму. «Мені варто публічно про себе заявити», – мовив Грейсон. «Повідомити про все світові, але зробити це на власних умовах». Мендоза поглянув на нього і вишкірівся. Грейсон бачив, як у чоловіка крутяться гвинтики. «Так», – сказав Мендоза, – «ми маємо виставити тебе на ринок». «На ринок?» – мовив Грейсон. «Я не зовсім це мав на думці. Я не шматок м'яса». «Ні», – погодився вікарі. «Але правильна ідея в потрібний час може задовольнити не гірше за найкращий стейк». Саме цього і чекав Мендоза – дозволу підготувати ґрунт для появи Грейсона. Ця ідея мала належати Грейсону, бо Мендоза знав, якщо йому щось нав'язувати, він опиратиметься. Можливо, це огидне викрадення мало позитивний бік, адже Грейсон нарешті побачив повну картину. І хоча вікарі Мендоза був чоловіком, який таємно сумнівався у власній вірі в тоністів, віднедавна присутність Грейсона похитнула його сумніви. Саме Мендоза першим повірив Грейсону, коли той сказав, що з ним і досі розмовляв Шторм. Він відчув, що Грейсон був частиною більшого плану – і, можливо, Мендоза також був частиною цього плану. «Ти не просто так до нас потрапив», – того дня сказав він Грейсону. «Ця подія резонує різноманітними способами». А тепер, коли вони два місяці потому сиділи в седані, обговорюючи значніші цілі, Мендоза просто не міг відчувати себе ще впливовішим, ще бадьорішим. Цей скромний молодик був готовий вивести віру тоністів і Мендозу на цілковито новий рівень. Перше, що тобі потрібно, це ім'я. В мене ж воно вже є, сказав Грейсон. Але Мендоза відкинув цю ідею. Воно звичайне. Тобі варто постати перед світом, як щось поза межами звичайного. Щось визначне. Вікарій дивився на нього, намагаючись побачити в кращому, яскравішому світлі. Ти діамант, Грейсоне. Тож ми маємо помістити тебе в правильну оправу, щоб ти сяяв. Діаманти 400 тисяч діамантів, запечатані в сейф середині іншого сейфа, загублені на дні океану. Лише один вартував багатство за межами розуміння смертних, адже це були незвичайні прикраси. Це були діаманти жінців. Приблизно 12 тисяч таких були на руках у живих жінців, але це ніщо порівняно з дорогоцінним камінням всередині сховища реліквій і майбуттів. Достатньо, щоб упродовж багатьох століть вдовольняти потреби людства на збирання. Достатньо, щоб вистачило на персні кожного висвяченого женця від сьогодні і до кінця часів. Вони були ідеальні. Вони були ідентичні. Жодного недоліку, крім темних плям в їх центрі, але це був навіть не недолік. Це був задум. «Наші персні – це нагадування, що ми покращили створений природою світ», – під час створення цитаделі женців сказав у рік Кондора верховний клинок Прометей. «Нам притаманно...» Перевершувати природу! І ніде це не було очевидніше, ніж коли хтось зазирав у вусердя персня жінця, оскільки там створювалася ілюзія глибини за межами простору, за межами природи. Ніхто не знав, як їх зробили, оскільки всі неконтрольовані штормом технології були втрачені. Мало хто в світі знав, як наразі щось працювало. Всі жінці знали, що їх персні якимось чином були поєднані один з одним із базою даних жінців. Але комп'ютери цитеделі жінців не перебували під юрисдикцією шторму. Вони ламалися, зазнавали збоїв та інших незручностей, котрі колись докучали стосунком людей та машин. Однак персні ніколи не підводили. Вони робили саме те, що мали робити – каталогізували зібраних, відбирали зразки ДНК з вуст тих, хто їх поцілував, аби надати імунітет, сяяли, щоб сповістити жінців про цей імунітет. Але якщо запитати в жінця про найважливіший аспект цього персня – він ймовірно піднесе перстень до світла, подивиться, як той виблискує, і скаже вам, що понад усе перстень слугує символом цитаделі жінців і досконалості доби биби смерті, пробним каменем звеличення та піднесеного статусу жінців і нагадуванням їхньої урочистої відповідальності перед світом. Але всі ці втрачені діаманти, навіщо нам вони сьогодні потрібні? Сьогодні питає багато жінців, знаючи, що їх відсутність значно збільшує цінність їх власних перснів. Чи потрібні вони для висвідчення нових жінців? Навіщо нам більше жінців? Нас вже достатньо, щоб виконувати свої обов'язки. А без глобального нагляду з ендури, чимало регіональних цитаделій жінців брали приклад з Мідмерики і скасовували квоти на збирання. А тепер посеред Атлантичного океану, де колись над хвилями височила ендура, за згодою жінців з усього світу встановили периметр Шани – з поваги до багатьох тисяч загиблих, нікому не дозволялося плавати поблизу місця затоплення ендури. Насправді, верховний клинок Годдард, один із небагатьох, хто вижив того жахливого дня, переконував, що периметр Шани має стати постійним і що не варто чіпати будь-що під його поверхнею. Але ці діаманти, зрештою, довелося б знайти. Цінні речі рідко втрачалися назавжди. Особливо, коли всі точно знали, де вони. Нас, представників субсахарського регіону, надзвичайно ображає зняття обмежень на збирання верховним клинком Годдардом. Квоти діяли з давних давен як спосіб регулювання процесу відбирання життя, і, хоча вони офіційно не є однією з заповідей жінців, але квоти дозволяли нам триматися курсу. Вони стримували нас від надмірної кровожерливості чи надмірної розслабленості. Незважаючи на те, що кілька регіонів також скасували квоти, Субсахара разом з Амазонією, Ізраїлею та багатьма іншими регіонами відмовляються від цієї нерозсудливої зміни. До того ж, усім без винятку від американським заборонено збирати на нашій території, і ми закликаємо інші регіони приєднатися до нас за опору цьому так званому новому порядку Годерда, супротиву встановлення у світі жорстокого контролю. Офіційна заява його високоповажності Верховного клинка Субсахари Тенкаменіна.